cigaria është haram, nëse është haram pse? Normalisht gjykimi për cigaren gjendet i shkruar qartë në librin e Zotit dhe është i qartë në fjalët e Muhamedit aleyhissalatu selam. Është i qartë në atë që quhet analogji dhe është i qartë në atë që quhet logjika e shëndosh dhe është i qartë në atë që quhet natyrshmëria njerëzore. Në, në librin e Zotit Allahu thotë kam ndaluar çdo gjë që është e fëlliqur, çdo gjë që është e keq dhe e dëmshme për njeriu. Kto futet cigare dhe çdo gjë tjetër që mund dalin në botë dhe mund shpiket po me emër tjetër, nuk është problemi tek emri, a e ka pneni apo jo? Neni e kap Zoti tot çdo gjë që është e fëlliqur dhe çdo gjë që është e shëmtuar dhe çdo gjë që është e dëmshme për njeriu, nuk na ka bërë aram. Allahu xhenxhelanu ka ndaluar në Kur'an që njeriu të mysi veten dhe duhani është një vetëvrasje e letë që uëtë në gjuhën shkëmësore. Allahu Gjellegjralu ka ndaluar shpërdorimin e pasuris dhe e një i cili hargjën pasurin e ti për blerë cigare do të thotë se e ka bligi. E 4 të azoti ka ndaluar mishin e derit do të thotë njërën i shqire ka mishin i derit me cigaren filtrat e cigares si pas të gjuhësve njohur Kushtë të dojë mund të kthejet në internet Dë më thëmë filtrat e cikarës janë me dhjamë derri Shë që është fatkesie ma dhe gjishë një musliman Pes vakës që u shqejet me mishë derri Unë nuk tëmë që të e këshë filtren Etapishë, se të këshë që gjetë i zidje Thame që pas ka filtra dhjamë derri Unë pa e pi pa filtr Theme asë kjo nuk bon Nuk lejohet, absolutisht Po ti duhet të dish se filtrat kanë në përbërjen e tyre diamderi. Kështu që një besimtar që fal të zaktët të hajë dhe të ushqejë atë të kusin trupin e tij, dhe diamderi kjo nuk shkon. Kto janë argumentet nga libri i Zotit. Mund të gjenë edhe argumente tjera, por po, po më sofojmë këto teatër. Nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasalam, pejgamberi sa më thotë mos dëmtoni as mos u dëmtoni dhe mos dëmtoni. Pra mësë dëmtoni vetë të tuaja dhe mësë dëmtoni të tjere. Dhe a i që pinë duhan, ka dëmtuar vetën e ti, dhe më shumë dëmtojt a i që nuk e pinë duhanin, përndodhet prezent në ambjendin ku pi e duhan, me atë që që qëtë në gjuhën shkencore, përja pasive e duhanin. Pra përja pasive e duhanin dhe është prezentosh në një vend ku pi e duhanin. Ti nuk e pinë, ti e pinë pasivisht. Këtë dëmtojt katër herë më shumë se sa i që e e dyta argumenti i dyt i qart se sikush thotë ju do argument të qart thotë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasellem nga çdo lloj gjeje tek e cila njeriu krijon varcsi kush e thon arabisht na ha rasulullah sallallahu alajhi wasellem an kulli mufattir ka ndaluar pejgamberi sasen nga çdo gjë që njeriu tek ajo krijon varcsi nëse e dëmton njeriu se njeriu mund të krijojë varcsi te ke, ke çaj për shembull ë eh? njeriu mund të krijojë varcsi te kafa Po nuk është se e dëmëtom një një, në qofë se e dëmëtom dhe një një një me të kryon vartësi, këthehet në haram, sëpështë e qartë, duhani, këthehet në vartësi dhe e dëmëtom në shëndetin një një, për këta është syve bëhet haram.